Ти, падло, на битого скла на мурі насипав. Ну, за це відповіси окремо. Та я ж не знав, хлопці, думав, злодії якісь плівні синітниці Віктор. Плів просто так, аби не мовчати. Георгію Оветисовичу, заходьте, готово. Здоровенний Жора нахилився, переступаючи поріг. Добрий вечір у вашій хаті. Ти що ж так негостинно поводишся, Вітю? Лагідно, майже ніжно, на інфразвукових та інфрачервоних тонах розпочав розмову далі. «Ми, люди, в місті нові, хотіли познайомитись, може, разом справи робити, а ти до хати не пускаєш. Бачиш, шари, круки порізав, костюмчик дорогий сіпсував, поки через твої мури парка не перебирався. А він, хлопець молодий, у нього робота, йому дівчат обнімати, непорядок. У хаті ще хтось є?» «Нікого!» – віддано глянув в очі Жорі Віктор, відчуваючи, як холодний струмок усупереч законам фізики, тече знизу вгору, піднімаючись кудись поза плечі та знову опускаючись у діл. «Шар, ти оглянь хату, усі поверхи, на горище сходи, не полінуйся, у підвал спустись. Воно не схоже, щоб жінка одна десь гуляла такої пори, правда, Вітю?» Через кілька хвилин шар привів Жанну, що тремтіла усім тілом і малого. Хлопець дивився на все, що відбувається, величезними очима і мовчав, наче в кіно. Мужики, відпустіть їх, я все скажу. Слоноподібний Жора зареготав. Аж забряжчали склянки у серванті. Ой, умру, пацани. Ми ж півно упіймали. Зараз він розколиться. І розкаже нам, де схована гентарна кімната. Чи щось цікавіше знаєш? Паролі, явки, номери рахунків? Говори. Розколюсь, бо катувати будемо. Щіліць факаний, блін. Ну, ти господар. Ти де зібрався нас приймати? У сінях, як останніх? Ні-ні, заходьте, будь ласка. Тут у нас вітальня, сідайте. Віктор відчував, як ціпаються губи. Як обличчя спотворюється якоюсь дурноватою гримасою, та вдіяти нічого не міг. Величезна кімната, третину якої займав величезний стіл, за яким могло б частуватись душ зо двадцять, вмістила всіх учасників подій. Кожен з них за ваговою категорією мало поступався головному Георгієві. А Жора відверто насолоджувався процесом. Сьогодні він працював не задля когось, не на замовлення. А з власного інтересу Йому щиро хотілося виконати повну програму Отримати максимальне моральне і фізичне задоволення Перед очима так і стояли сенці На порцеляновому личку Валентини У вухах стояли слова Зараз він покаже цьому провінційному герою Чим закінчується інколи непродумані акції з побиттям жінок Ну то як, ти все нам скажеш? Може, віршика прочитаєш, чи пісеньку заспіваєш? У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Жора насміхався і спостерігав, як змінюється обличчя Віктора, як злітає з нього маска байдушості зверхності, як швиденько проступають риси звичайнісінького, хоч і тренованого у війську боягуза. «Тільки боягузи б'ють жінок», – утвердився у власному переконанні Георгій. Віктор вже і сам розумів, що зморозив дурницю. Їм потрібні гроші, а він їм покаже сейф. Там є трохи бабок, хай забирають. Життя цього коштує. А інший таємний, під підлогою, вони ні за що не знайдуть його. Та ні, я, ну, дурне, ляпнув, з ким не буває. Хвилююсь, уперше такі гості в хаті. Що вам треба? Я все зроблю, ми нормально домовимось, братва. Тільки жінку з малим відпустіть, мужики. А? Шар. Відведи малого нагору, не треба йому бачити. А мамочка поки що побуде тут. Ми з нею поговоримо. Лагідно, ніжно поговоримо, добре, дівчино. Я прошу вас, мужики, і ти, як тебе, Жора, відпусти жінку, вона ж баба, що їй до наших справ? Та що ж це таке, пацани, не просто лагідно, а надміру теплим голосом продовжував жура. Ви чули в натурі?